רדיו קסם, מאב הששפים. תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים. עם אהרן מורג ומשה ירונסקי. ימי שלישי, שתיים עד שלוש בצהריים. רק ברדיו קסם, מאב הששפים, הרשת של כל ישראל. צהריים טובים, יום שלישי יום. מה נשמע משה? בסדר גמור, מה שלומך? אני בסדר. כן, מה שלומך? בסדר. אנחנו בסדר כאן באולפן. אמירה פה גם. יש לנו אורח באולפן. וגם דותן, זה גם אורח, בוודאי. שזה הרינקטון בסלולרי שלו, ואיך לא? דוד קריבושי. צהריים טובים, צהריים טובים לכולם. ומזל טוב. חגג החודש, יום הולדת. לפני שבועיים, כן. כן, נו, אז בכלל מזל טוב גדול. טוב, זה הלהיט, אולי זה להיט הפופ הישראלי, הבינלאומי הכי גדול אי פעם, עם כל הכבוד לירושלים של זהב. עם כל הכבוד, זה היה גם אלינויה, חבר'ה. נכון. הוא צודק. בוא נחליט שזה פתח את הדרך. זה היה לפני, כן, נכון. רגע, מכיר היה אלינויה? אלינויה, אלינויה, אלינויה שבעים ו... תשע. אז אנחנו פתחנו את הדרך, תשע שנים קודם, פסטיבל בטוקיו, ומקום ראשון, דוד שיר. שמענו את זה כבר ביצוע באנגלית. ואנחנו נשמע יותר מאוחר, אם יהיה לנו זמן את הביצוע ביפן, של חדווה ודוד. אני יכול לספר לכם את הסיפור מאחורי השיר? בשנת שבעים, כן, זה היה בשנת שבעים, עשיתי המון פרסומות לרדיו, ג'ינגלים. ובין השאר עשיתי עשר פרסומות לקפה עילית. ומה שהיה מיוחד בפרסומת הזאת, בפרסומות האלה, שרק בסוף הושר הסלוגן, איך אומרים סלוגן בעברית? סיסמה. הסיסמה בסוף, טעים תמיד, מתאים תמיד, העם החליט עילית. אפילו בלי קפה. והטקסטים בשלושים שניות האלה גם לא דיברו על קפה, סתם דיברו על, uh, אתה יודע מה, שטויות. Mm -hmm. הבל הבלים, ועבדתי אז עם חדו ודוד, <coughs> וחדו ודוד חיפשו שירים לתקליט. Mm -hmm. ובאו אליי הביתה ואומרים תשמע, אתה כאן עושה הרבה פרסומות, ופרסומות הרי זה דבר מאוד קליט. Mm -hmm. זה פרסום, ב-שלושים שניות אתה צריך לצאת, ואלף, לקנות את המוצר. ולהעביר את, את המסר, וזה מוזיקה קליטה. השמעתי להם עשרה פזמונים שכתבתי לעילית שבין השאר שרו שמה אושיק לוי, עדנה גורן, יורם ארבל, מירי אלוני וצדה את אוזנם של חדר דוד פרסומת אחת שהייתה ככה הלהיטים מפחדים מצד הפזמונים אולי ייפלו השבוע ואולי בשבוע הבא ישכחו אותם כולם, ואז בסוף. טעים תמיד, מתאים תמיד, העם החליט, אליט. זה טקסט נפלא, מי כתב אותו? כן. <laughs> <laughs> מצא ביניהם המנגינה הזאת. Okay. אמרו, את זה אנחנו רוצים. <laughs> הלכתי וכתבתי למנגינה פזמון. אחרי שהמנגינה הייתה, מוכ... שלח עליה גמור, הלכנו לתרצה אתר, ותרצה אתר כתבה מילים על המנגינה שאני כתבתי. הקלטנו את זה. ואתם יודעים שלפני הרבה שנים לא היו הרי דיסקים. היה מה שנקרא ויניל, ויניל, איך אומרים את זה בעברית? התקליטים השחורים. אנחנו קוראים לזה ויניל. ויניל, אוקיי. מעדן ויניל זה פה. וניל, וניל פאג'. כן. התקליטים השחורים. ועד שהיה יוצא תקליט, היה לוקח שלושה שבועות חודש. עד שעושים עטיפה. כן. עד שעושים הגעה לעטיפה. דפוס, הפרדות. עד שעושים את המטריצה, שזה המאסטר של, כן. ה, של הרבע אינץ', שממנו, מהאולפן לוקחים אותו. ומכיוון שאנחנו הקראנו את כל שדרני הרדיו, והיינו חברים של כולם, לא יכולנו להתאפק. נגמרה הקלטה באולפן, היה סרט הקלטה רבע אינץ', פס מגנטי, איתו נסענו מיד לקריה בקול ישראל, נתנו אותו לשדרים, לשדרנים, הכינו העתקים, והשאירנו גם באותו יום ברדיו. על סרט. כן. כן. עכשיו, אני נוסע על הווספה שלי עם ההקלטה מהאולפן ובפרישמן דיסינגוף עוצר אותי, היה שם קפה פינאטי שכל האומנים ישבו עוצר אותי המרגן בשם דני בן אב ואומר, תשמע דוד, אני צריך יש פסטיבל בטוקיו של ימאה אם אני לא שולח שיר עד מחר ישראל לא יכולה להשתתף, יש 44 מדינות אני רוצה שגם ישראל תשתתף הושעתי את היד לתיק, אמרתי לו, קח את הסרט. <laughs> עכשיו שתבין, אם אני מגיע... והשיר הזה משודר פעם אחת, <laughs> אי אפשר לשלוח אותו כבר לזה, הוא צריך להיות שיר בתולי שמעולם הוא לא הושלם ברדיו. <laughs> אז זה הסיפור של השיר. <laughs> עכשיו, <laughs> אנחנו מגיעים ליפן, הייתי אז בן 26. אני עומד מול, כתבתי כמובן את העיבוד ל-80 איש תזמורת גדולה של 20 uh, גברים ונשים. ואני עומד ומשקשק, וכמעט עושה במכנסיים, ירואו בהתרגשות. נגמרת החזרה, אותו אמרגן, דני, זה נקרא אצטדיון בודוקן בטוקיו, מקום ענק. Mm -hmm. נגמרת החזרה, קורא לי אותו אמרגן, ואומר לי, אתה לא מתבייש. איזה שיר גרוע הבאת. <laughs> איזה עיבוד רק כתבת. <laughs> אני התחלתי לבכות, אבל <laughs> עם דבעות. <laughs> ממש, הייתי אז ירלד. ואתה יודע, הוא אפילו אחרי זה לא בא להתנצל. נא טוב. השיר זכה במקום ראשון, ראית ענק. והעיבוד הוא עיבוד נפלא. עזוב את הלחן, הלחן כבודו במקומו מונח, אבל העיבוד הזה... הטימפני, הבטחה הזו, עם הטימפני. זה פשוט יוצא מן הכלל. עכשיו, אם אני לא טועה, משהו כמו שלושה מיליון עותקים? בכל הגרסאות... לא, רק ביפן, אגיד לך למה? רק ביפן שלושה מיליון. כי צד בצד השני הבאנגלית, זה תקליטון שכאילו הוא כפול המכירות. אתה רוצה להשמיע את הגרסה היפנית? הנה, אני מוצא לך את השנייה. למעלה, למעלה, למעלה, אתה רואה? הראשון. אז הנה, בוא נגיד. תלחץ שם... יש מלא גרסאות, דרום קוריאניות וסיניות. והשמענו גם את זה פה, אתה זוכר? בתוכנית של המזכרות. בבקשה, אין לכם חדווה ודוד. לא מתבלבלים במילה. שיקי מינו, יא סשי, סונו נאמה, סתאי ג'וני נעמי, נעמי קאם באקטו מי. סונו נאמה, תהיה סונו נעמי, יו נטי בו נטעיה, בו נטשיטו כן, מה? מדהים, לא? אבל מדהים. אני חושב שהם שרים אפילו ביפן ככה. כן, כן. מדהים. ו... אתה היית איתם בהקלטה? לא, זה כבר עיבוד שלקחו, זאת אומרת, לקחו את המקור ממני ועשו שם הקלטה חדשה. תשמע, הייתי אז מאוד צעיר. ואם הייתי חכם והייתי שר ביפן, לאור ההצלחה של אותו שיר... הייתי עושה המון כסף, הייתי כותב שם, הייתי יושב. דרך אגב, זוג חברים שלי שהיו עכשיו ביפן כמה שבועות, מספרים שלהרבה בחורות שנולדו בשנת 1970 באוקטובר, קוראים נעמי. כן, בקבוצותו השיר. תראה, שעה עם דוד קריב זה לא מספיק. אנחנו מתחילים, אנחנו רק מתחילים. אני רוצה לקפוץ, התוכנית היא לא תתנהל פה בסדר כרונולוגי, כן? אנחנו mm -hmm. נקפוץ מ-1970 ל-1986. אבל עוד לפני 1986, בוא נלך ל-84, כשיש את Do They Know It's Christmas של הבנדייט, ואחרי זה ב-85 יש את We are the World, ומחליטים mm -hmm. שגם פה <סימה> צריך <שדומה>. משהו, דומה. <סימה> משהו דומה. אז פונים לקריבושי. שילחין שיר, ומביאים את אומני ישראל. 58 <ח> זמרים. <ח> כדי לשיר שיר שנקרא עם אחד, שיר אחד. זה יצא על uh, איפי, כן? שיש בו רק שני קטעים, את השיר הזה ועוד גרסה אינסטרומנטלית. עכשיו, ברבות הימים אני מגלה דבר מאוד מעניין. אני מצולם על העטיפה. אני כתבתי על זה באותו זמן, באתי לאולפן לסקר את הדברים, צילמו שם אלפי פריימים. למי כתבת את זה? באיזה עיתון? ללעישה, כמה שאני זוכר, זה היה ללעישה. זה היה או ללעיתון או ללעישה, כי זה 86, אז זה ביניים בין לבין, יכול להיות שזה היה עוד ללעיתון, לא זוכר, או לעיתון או לאישה. והכניסו אותי פה אה, לפריימה, אז אני בהיסטוריה עכשיו של הפופ הישראלי עם שיר. שאחר כך... אי אפשר למחוק אותך בהיסטוריה. אי, אי אפשר, <laughs> גמור, <laughs> גמור, <laughs> גמור. <laughs> עכשיו יש <laughs> גם הקדשה של, של קרב ראשי, אמרתי לו, מתחת לתמונה שלי, שאני אזהה את עצמי כשאני כבר לא אוכל לראות כל כך טוב, אז, אז אני שם. Mm -hmm. ואחר כך הייתה פרודיה מדהימה של טוביה צפיר, נכון. שחיכה שם את אבא אבן ואת בוג ואת פרס שמיר. בגין, אריק שרון, כן. כולם. מדהים. אז בואו נשמע את המקור, אנחנו מניחים שזה על 45, תכף נראה אם טעינו או צדקנו. לא, לא, לא, אנחנו צריכים לעשות את זה על 33, שיהיה כמו שצריך. את המילים, אגב, כתב אלון אבידר, שכתב עם קריבושי עוד שיר, שאולי אנחנו נשמע אותו בהמשך, שיר שחנה לסלאו שרה, אבל עכשיו אנחנו רוצים עם אחד. שיר אחד, קריב ראשי אחד, שנמצא איתנו באולפן. היום השיר שלנו יוצא מתוך הלב, כמו דמעה יתומה. בליבי הכואב, ילד מצא קרן אור לחיה שעוטפת אותו ושומרת עליו ברגעים כאלו הניגון עוד נמשך החמילים שלו הן רחוקות כל כך כמו הגל שברח מן האופק בים אל חוף מבטחים שאיננו קיים אחד עם, אחד, עם, עם אחד עם שיר אחד, המקדימה לעולם תישאר. עם עם שיר אחד, נשאיר לכם כי אתם לא לבד. כולנו ביחד למעל כולם, בתקווה שנגיע וישמע העולם. עם שיר ובימים יפים יתגשמו החלומות. עם המילים שאמרנו נוכל לשנות. ילד כזה שחיכה לתקווה. בחינוך של השיר עוד נמצא אהבה. אז בוא עכשיו ספר לי את כל המילים. כשנגיע רחוק, נראה את האור. תסתכלו, ניסחף, ניסחף, מבלי לחזור. אף אחד עם שיר אחד, המדינה לעולם תישאר. אף אחד עם שיר אחד, נשאיר לכם כי אתם לא לבד. בתקווה שנגיע וישמע העולם. עמך עם שיר אחד. של הסמל להאיר את חייו של הילד אשר בתוכו נעצר, ליבי מתפעם ורוצה עוד ותק. מי נשבעתי היום בקולי אורותי? גואלה ילדים, כן אני לצדך. מלאכים בשמיים ישמעו תפילתך. שזועקת היום מתוך התנמות. עולה יוצאת מעמקי נשמה. עם אחד עם שיר אחד, המנגינה מעולם תישאר. עם אחד עם שיר אחד, אשיר לכם כי אתם לא לבד. כולנו ביחד למען כולם, ובתקווה שנגיע וישמע העולם. עם אחד. כן. כמו שאמרנו, יש לנו רק שעה אחת, oh, תשמע, בואנה, זה, זה תקליט נהדר. פתאום הוא מתקור... שומעים את של כל הזמרים, כל אחד עם הקטע שלו, פתאום אתה נזכר... תשמע, גם ב... היו שם שילובים, למשל, עופרה וחזה, עופרה ואני אומר, עופרה <laughs> וירדנה, <laughs> כן. שהייתה בין <ביניהם> מלחמת עולם. כן. <laughs> כאילו. היו שתי הזמרות היחידות שהקליטו נכות, כי אף אחת לא רצה להיות עם השנייה. או, מה טוב. וכשצילמו זה באולפני הרצליה, אה, לא, באופני סינטרום ברמת גן, את עופרה הבריחו מחדר אחד ואת ירדנה הכניסו מחדר השני <laughs> כדי שלא יצטרכו לראות אחת השנייה ולעומת זאת יפה ושושנה עמדו אחת אליה ושערו שכל הזמן אמרו שיפה כן, ושושנה כן, אבל לא היה ביניהם, <laughs> כן. לא, אביה ממש בסדר אמרו, שיגנו אחת לשנייה חמישים <laughs> ושמונה <laughs> זמרים, שנה וחצי של עבודה <laughs> וואו, זה מעניין כן? כן. וזה נשמע יפה מאוד, כל השילובי קולות ו... זה מאחד, מאחד את כולם. תשמע, לפעמים צריך לשים את האגו בצד. זה מה שקרה. נראה שם איזה נאיביות הייתה שם אז, תשמע. כן. היום אי אפשר היה לעשות את זה. אנחנו עושים עוד דיוק. אפשר לעשות איזה פלשבק שזה, זאת אומרת, כאילו לחזור לדבר הזה איכשהו. ניסו ולא יצא. לא יצא. אני חושב שזה היה אירוע חד פעמי. בדיוק. אז היינו ב-1986, ועכשיו אנחנו מדלגים עוד אחורה ל-1967, מיד אחרי מלחמת ששת הימים, ויצאו הרבה מאוד שירים אז, אה, בהשפעת המלחמה, בעקבות המלחמה. אחד השירים שיובב כץ, שאתה מכיר אותו, אה, אה, משה, היה איש כל ישראל. כן. כתב את המילים שלו, ודוד קריבושי, הלחין, אה, זה שיר שנקרא "בתי את בוכה או צוחקת", אז... זה אה... נכתב לתוכנית שנקראת "חוחים וחיוכים". בקול ישראל. כן, נדמה לי ששמואל שי, נדמה לי, היה המנחה שלה, אם כן, אני לא טועה. כן, כן, אני חושב שכן. כן, וזה תמיד הוקלט באיזה מקומות קטנים כזה, עם קצת קהל, ובמקרה השיר הזה הוזמן, ובעקבות אותה מלחמה הוא הפך להיות ללהיט. עכשיו, דבורה דותן ועליזה רוזן ששר, הם לא היו צמד בעצם, הם היו בחמציצים. הם היו בתרנגולים, קודם בתרנגולים. תרנגולים, ואחר כך בחמציצים. ואיך קרה, ואמרת להם, בואו תשירו, בואו תקליטו. כן, תשמע, כמו שעשינו אז את כל ההקלטות של השירים. אני לא יודע אפילו מי בחר את שתי הזמרות האלה, ניר, אני כבר לא זוכר. מדובר על 67. נכנסנו לאולפה, נקלטנו, וזה פשוט היה וקיבוץ גדות וכל מה שהיה אז, העמק היה נתון להפגזות. השיר הזה הפך להיות לעיד, ואפילו בשנה האחרונה, רן אלירן כתב לזה מילים בעברית על, על עוטף עזה, על השריפות שיש בדרום, ועשינו איזה גרסה חדשה, שרן אלירן שר. טוב, זה מעניין. אנחנו נשמע את הגרסה המקורית, ואחרי זה הפתעה. התפוצץ ושתק, עטפה הדממה את האמת. ילדה בגדוק, יצאה ממקלט, ואין בת אימו במשק. אמא היה לנו בית ירוק, עם אבא וגובה וששש. הבית איננו ראה ברחוק, עם ליד בוכה וצוחקת. והיה כל מפלג זה. עוד יש תותחים כאן דתי על אבא, אך הם מאיימים על דמי זה. רביתי למעלה ביטי לגולן, שם יש חיילים אך להבא, בגלל דקפאים של כחול ולבן, בוחר וצוחק שם גם אבא. תהיה לנו ירוק ילדתי, עם אבא ובובה ששש. ולא עוד אימה ילדתי ילדתי, בפתי יד בוכה עוד שוחקת. שקיעות באדום וזריחות בזהר, חובשות בירוק ובמים, ובלי תוצאה את מימר לאחור, ביתי את בוכה ותוחקת. ביתי את בוכה ותוחקת. ביתי את בוכה ותוחקת. ביתי את בוכה ותוחקת. וואו, כמה מילים על השיר. איך אומרים, איך הגיעו לזה בעצם? Uh, השיר הזה הוקלט לתוכנית רדיו שנקראת חוכים וחיוכים שהמנחה שלה היה שמואל שי והתנהלה נדמה לי פעם בשבוע או פעם בשבועיים באולפנים מאוד קטנים עם קהל הנושאים אקטואליים ואז כמובן היו הפגזות uh, שהסורים הפגיזו את העמק ו... שם ו... אני זוכר זה באמת בדיוק כן. וקיבוץ גדות נכון ואז יובב כץ כתב את המילים ואני כתבתי את הלחן ויצא שהתחילה המלחמה והשיר הזה הפך להיות מאוד מאוד אקטואלי ולהיט היסטרי. כן. ועכשיו אנחנו אה, הולכים לשיר שאנחנו כבר שמענו אותו פעם בתוכנית על טופול. טופול הוציא סדרה של תקליטים באנגליה, הייתה לו תוכנית בבי-בי-סי, והוא שר שם שירים ישראלים. תורגית רוח קבועה, נכון. תוכנית, כן. והוא שר שם שירים ישראלים שתורגמו לאנגלית, אז אה, הוא גם גרסה. אנגלית לביתי את בוכה או צוחקת, אבל כנראה בגלל עניין של משקל ומילים, אז זה לא My daughter are you laughing or crying, זה, My son, you laughing or crying. Okay, נכון. אז בואו נשמע קצת מטופול, שר דוד קרבושי. A... And all men are brothers, but some wear a gun My son, are you laughin' or cryin'? An ocean is mighty, a raindrop is small And singing is better than sighing And loving is better than building a wall My son, are you laughin' or cryin'? Tomorrow they tell you that life will be sweet. For forget all your hunger and sorrow. But every tomorrow you hear them repeatTomorrow, tomorrow tomorrow. They learn how to harness the rivers that flow. They fly where the eagles are flying. רדיו קסם, מוזיקה לאורך כל היום. איתי, איתי, אמרנו איתי, כן. כמעט חשבתי שטעיתי במהירות, אבל זה בסדר, זה זה. עכשיו דיברנו על דוד קריבושה המעבד, כשדיברנו על אני חולם על נעמי. ותכף... הוא יתקן אותי אם אני טועה, אבל אני חושב שהעיבודים הראשונים שלך נעשו בשביל אריק איינשטיין עם אריק ואיינשטיינים. שתנגנת שם גם. העיבוד הראשון שבו למעשה פרצתי לתודעה, זה היה ערב של שושנים. סילחו לי, יא בדיוק. וזה באמת, נדמה לי, הייתה הבוסונובה הראשונה שהוקלטה בארץ לשיר ישראלי, <אח> ו... בזכות העיבוד הזה, פרצתי לתודעה של uh, הקהל, של האומנים בארץ, וזאת הייתה למעשה תחילת קריירה שלי. עכשיו אנחנו מדברים על שנת 1966, אם אני לא טועה, וכיבושי גם מנגן שם אורגן. נכון. נכון? Yeah. ושומעים טוב, טוב, yeah. טוב, yeah. טוב yeah. את ה... בדיוק. Yeah. טוב, אתה מאבד, לקחת לעצמך, yeah. yeah. כן. Yeah. Uh, אז, אז בוא נשמע את, uh, את הגרסה של אריק והאיינשטיינים, yeah. לערב yeah. של שושנים. Yeah. וזה חמוד נורא. הנה האורגן מגיע! פרחה, של שורשי, לצלע אל הבוסתה. שמים לנו להבונה, לרגלך לפתעה. ערך של שבושה נצלע אל הבוסתן, מורדה שמים להבונה, לרגלך לפתעה. לילה יורדת בעל... Thank you. פארה פארה פארה פארה פארה פארה פארה פארה פארה פארה she turn it out כן, בקיצור. אני אהבתי את זה נער הקצו, אז זה בסונובה. פשוט נהדר. תשמע, דרך אגב, הוא צודק. כולנו חברים, הרי גם היו בלהקת... בגשר העלקון. כן. זה בסדר. עוד שירים, לא מעט, כתבת לגשש החיוור בשנות ה-60. אחר כך גם קצת בשנות ה-70. ננסה לשמוע כמה שיותר, והכל תלוי כמובן בוינילים שלנו, אם הם יחזיקו מעמד מתחת למחט. Okay. אז בואו נדבר על, שיר, על, על, על התוכנית סינם הגשש, של הגשש החיוור. אתה כתבת לשם כמה שירים. כן. Okay. והמילים הם של עמוס קינן, לא סתם. דרך אגב, עמוס קנן כתב נהדר, כן. חבל שלא כתב יותר. פשוט היה כותב כל כך מוכשר, גם עיתונאי מוכשר. כן. ונשמע את איפה כל החבר'ה. איפה כל החבר'ה, צריך לחשוב על זה, זה בקונטקסט של מלחמת, מלחמת, מלחמת זה... ששת הימים, מגיעים לארץ. איפה כל החבר'ה, כן, הם מגיעים, הם מגיעים להתנדב... אבל לקחו את זה במלחמת השחרור. כן. מסביב נהם הסער, אחרושנו, עוד לא סח, כן. יא יא יא יא יא יא יא יא מסביב נהם הסער אף ראשינו אז לא שח, לבקודת תמיד היינו, אנו אנו הפרמה. אז היה הכל אחרת, זה נראה רחוק כל כך, הירדן והכנרת, זה נגמר כבר ונשכח. מהנגב עד מתולה, מהים עד המדבר. בגרפינח ששולח, זה הכל מה שנשאר. גד נסע לו לקמצ'טקה, yeah, yeah. לחפש את המחר. Yeah, yeah. מאומה לא מצא שם, yeah, yeah. אבל אין הלא חזה. רוטינה עשתה דיילת, והכירה מיליונר, כי יש להם ידה וילד, היא כבר לא תחזור יותר. מי זוכר את מות זה היה כזה סייר, הוא מצא בים דיירת, ועכשיו גם הוא תייר. מה קרה לאליה? כנראה גם הוא נסע, טוב יושב במעשיה הוא, עניינים של הכנסה. לא נשאר עם מי לשבת, לא נשאר עם מי לשדות, רק בלחומה אכזבל, רק מיתר ממשיך לרטון. אבל יום אחד! השעה הייתה חמש דקות ל-12 בגול ישראל והחזאי אמר מעונן חלקי, יש לצפות עם טרות כבדים והקריין אמר הלו, הלו, משה, משה, אתה שומע אותי? צהל קורא לך מותק, חזור. גדלה גתרם פיקם שקה, בוא תתנדב מיד רותי התקייסה עם נחצ'ה, שלא יילחם לבב. ג'ו הפך להיות שוב יוסי, דן חזר כבר מהוואי. דוק ברח ממסיהו, יש לו עסק בסיני. יש עכשיו עם מי לשבת, יש עכשיו עם מי לשתות, והלב עומד בשקט. הקביטר מקשיך לרטור, מסביב יהום הסער, oh, yeah, yeah, yeah. אחרושנו לא ישר, לפקודה oh, yeah. תמיד oh, אנחנו, אנו אנו הפלמה, הפלמה, אנו אנו הפלמה, הפלמה, אנו אנו הפלמה כן, אז זהו, זין אנו נאה פלמך. אנו, תשמע, יש שירים שאתה שומע אותם כילד, ואז הם נתקעים לך בראש, זה אחד השירים האלה. אני הייתי בן כמה? בן עשר אולי, כששמעתי את זה בפעם הראשונה, ומאז זה שם. רגע, מתי זה שודר בעצם פעם ראשונה? זה, עשי נהם הגשש, אני חושב שזה מ-67, שמונה, משהו כזה. משהו כזה. משהו כזה. כן. Mm. וכמו mm. שאתה רואה מהעטיפה, הם נראים פה בלי עין כן. הרע. כן, צעירים, צעירים. כן. אה, mm -hmm. דרך אגב, אה, קריבושייה אמר לנו עכשיו שהוא מנגן בא, באורגן, כן. אז זה לא בסדר כי אין קרדיט על זה. הקרדיט שמופיע שם זה אורגן חשמלי, העיר רוזנבלום. אתה חושב שאני עוד אנחנו... יכול להגיש תביעה או אה, מדי? מאוחר, מאוחר מדי. מ... מאוחר מדי. <laughs> אז אנחנו, איך אומרים, אנחנו עכשיו שמים דברים על דיוקם. האורגן, קרי בושי. אה, טוב, אנחנו ממשיכים בדילוגים שלנו, וזה שיר שאתה ביקשת ש... שנשמיע אותו. שיר של זמר, מה, מה זה זמר? נפלא. ששמענו אותו קודם, ב"עם אחד, שיר אחד", ואתה לא יכול להתעלם מהקול הזה. אז אתם כבר מנחשים שאנחנו מדברים על אריק לביא. וזה אחד מהשירים המאוחרים שלו. כל החלומות. מה אתה יכול לספר? זה אחד הלהיטים האחרונים שהוא עשה. אני את השיר הזה כתבתי לטקסט באנגלית של רותי נבון, שחיינו ביחד בארה״ב. בשנת 75, 6, כמה שאני חושב על זה כבר איזה 40 שנה. רותי הייתה פה שנה. לפני שלושה שבועות. 아, כן? כן. Okay. ואז זה נקרא בלרינה באנגלית, וכשחזרתי לארץ, מארצות הברית, הכרתי אה, הרי את האריק, עבדתי איתו גם במאו, הרבה מאוד, הרבה שנים אחורה, והוא שמע את השיר הזה והחליט אה, לכתוב לו מילים בעברית, וככה נוצר השיר, כל החלומות. הוא שיר את זה עם נועה, ביתו. כן. Okay. אנחנו נשמע את uh, כל החלומות. כל החלומות All the love, all the love, all the love They stay in the middle of our lives In the middle of our lives All the love, all the love, all the love ודמעה אחת, כל אחד יש לו חלום שבו הוא היה רוצה לגע. כל המנגנות אשר ניגע, כל המנגנות ונשארים בתוכנו, בתוכנו לכל עולם. מנגינה ביש שבה אחת, חייך אחד בדמבה אחת, ולכל יחד יש מנגינה שבה חייב לדעת. כל האהבות אשר אהב, כל האהבות כולן, הן נשארו בתוך תוכן, בתוכן עולם. כל אוהב יש אותי קבר אחת, חיוב אחד ודמעה אחת, כל אוהב אוהב את טהר שבנפשו נוגע. תוכן לימוד, ותוכן עולה או בוערה. כל חלום יש בו קרבה אחת, חייה אחד ודמיה אחת. כל אחד יש לו חלום שבו הוא היה רוצה אדם, כל אז כל החלומות. וכמו שכמו שאמר פה, זה... הכל מכונות, mm -hmm. וזה לא נשמע שזה הכל מכונות, זה נשמע יפה מאוד. כן. זה שוב. נשמע חם. אני תמיד אהבתי את השילוב של... Uh... אני חושב שהשילוב הכי נכון, אם מדברים כבר על מכונות, זה בין אלקטרוניקה לבין אנלוגי, בין כלים uh, אקוסטיים אמיתיים. לבין מכונות אפשר ליצור שילובים מדהימים. במקרה הזה של אריק לוי, הכל היה אלקטרוני, וכאן גם ניסיתי לחפש את הצלילים החמים ביותר שאפשר להפיק באותו מכשיר. תגיד, מאיפה השם הזה? שם המשפחה הנדיר הזה? זה צוואר עקום ברוסית. יפה. הבנת את זה, ירונסקי? כן. הוא, הוא נדהם, ירונסקי, הוא פשוט הוא <laughs> נשאר, <laughs> נשאר <laughs> ככה חסר מילים. צוואר ומילים, עקום כן. <laughs> ברוסית. הוא ממש נדהם. צוות המוסיק. Oh. Uh, בוא נדבר שנייה על תזמורת הטיילת. זה מוסד מפואר שאתה אתה הקמת אותו. כן, עם אז... עיריית תל אביב. כן, מה פתאום? אני בזמנו, לפני, ש... בשעות ה... אני חושב שזה היה 80, אחרי שחזרתי מארה״ב, אחרי שהייה של שמונה שנים בניו יורק, uh, רציתי להיכנס לתחום המוזיקה הקלאסית, לתלמוד ניצוח. ושלחתי את קורות החיים שלי ומוזיקות שעשיתי לשלושה בתי ספר התקבלתי לגילדהולד בלונדון לבית ספר גבוה למוזיקה במינכן ולבית ספר גבוה למוזיקה בפרנקפורט כבר התחלתי אפילו ללמוד גרמנית כי רציתי לנסוע לאחת מ... או פרנקפורט או מינכן ואז פנה אליי יוסי הדר שהיה מנהל מחלקת התיירות בעיריית תל אביב ויוסי קיוסו שהיה מנהל מחלקת תרבות ואמרו לי, תשמע, בוא נקים, צ'יצ'רי עכשיו עושה טיילת חדשה בתל אביב, בוא נקים תזמורת. הטיילת. זאת אומרת, תזמורת הטיילת של בוסטון, זה תזמורת סימפונית לכל דבר. פה, הוחלט שנקים תזמורת ביג בנץ', 17 נגנים, ונקרא לזה תזמורת הטיילת. וזה טרף את כל הקלפים, ונשארתי בארץ ולא נסעתי לחוץ לארץ. ככה התחילה התזמורת. אז זה רווח שלנו. כן, לא יודע איפה הייתי, אם הייתי נוסע לגרווניה, אבל אין לי טענות. תשמע, אולי היית מחליף את זובין מתה, אבל... זובין היה מתה, מחליף אותו. מתה. אנחנו שמענו קודם את אריק לביא בשיר רך ויפה ונוגע ללב, ועכשיו אנחנו הולכים לצד השני, צד... הצד המזרחי שלי, הים תכנון שלי. אחרי לגמרי, הצד המזרחי. ואריק לביא, הוא גם היה שחקן גדול. וקומיקאי מצוין. ענק, צורים. ענק, בכל התחומים. והנה עוד מישהי שהיא שחקנית גדולה וקומיקאית אה, גדולה, קוראים לה חנה לסלאו. וזה עוד שיתוף פעולה של דוד קריבושי ואלון אבידר. ו... נו, בלי הרבה... רגע שנייה, השיר הזה... השיר, השיר, כן, בדיוק. והבדרן עכשיו. בפני עצמו, <laughs> היה נורא. השיר הזה נכתב כפרודיה בעקבות... אה... גלי, ה... כמובן הזמר התיכוני, אבל היו מי שעשו על טייק אוף, מה שנקרא פורטר, לזמר המזרחי, כמו אלון אולי ארצ'יק, שעשה את בעל השכונה ברוך הדעת, ואחרי צורצת בן בסט, yeah. <laughs> ואז החלטנו לעשות גם כן איזה משהו, אלון אבידר ואני, ובמסגרת ההפקות שעשינו לסיבה למסיבה, שהרה לגולדפינגר, המפיק הענק, היה באמת... אז עשינו את השיר הזה לסיבה למסיבה, וצרפנו את ג'קים מקרייטל, וזה מה שהיא עצרה, וגם כן הפך ללהיט ענק. מר יומה. וזה בעצם הקלטה שנעשתה בבית המורה. כי הסאונד לסיבה למסיבה, עשינו זה בבית המורה. יכול להיות. כן. יאסר יאסר חיימאקל ספלקל כמתי, את היחידה בתוך נשמתי, חולם עליי ולא יכול לישון, כי הלב בוער כוח אכפה ללשון. מר יומה שלי קטרתי לך שירים, אבל ברדיו לא משדרים, ואת אולי היפה בנשים, אך למה את עושה את החיים קשים? מר יומה יומה עושה אותם מג'מום אוי מר יומא הלב מצופץ אולי נלך לכדורג בשבת נלך אל ההורים נדבר על חתינה אקנה לך רבעת אצלנו בשכונה תגיד מר מה עניינים צוחקים עליי כבר כל השכנים שרוף עלי כמו על האש הזמן עובר מהר העניים מתייבש שיגעון! יומה, יומה, יומה! אתן לך את הכל! איי! אולי כמה, וגם, ג'גלום! את עושה עוד אימא ג'טון! פה, אני חושבת ששמעתי אותו עם השיגעון! שיגעון! אוי, כן, זה המקייטי! אוי, ג'קי די! אני כל כך אוהב הטבעונים! בואו נשאיר ביחד, ג'קי שעת עוברת בבוקר ברחוב, הלב שלי מתחיל מחיוב, אני אולי לא נראה כמו דוגמן, אבל הלב שלי אורגנל מלחמה. מי שלא זוכר, אבל זה ג'קי מקייטן ששר פה את הקטע הזה. עושר לעיר הגדולה, הם יחשבו אנחנו חתן וחלום, מה איומה, איומה, איומה אני כבר לא יכול, מר יומה יומה יומה, אתן לך את הכל. אוי כברא בתרם ג'כנום, את עושה אותי מג'נום. מר יומה יומה יומה, אני כבר לא יכול. מר יומה יומה יומה, אתן לך את הכל. אוי כברא בתרם ג'כנום, את עושה אותי מג'נום. צמד מדהים. Mm -hmm. צמד מדהים, הצמד הזה. כן. Okay. Uh, ועכשיו במסגרת פינתנו, בטח לא ידעתם שדוד קריבושי איבד את זה, כן? Okay. Uh, בוא נשמע להיץ גדול גדול גדול של עוזי uh, חיטמן, וכמו, וכמו צועני, כן? Okay? כמו <צועני>, צועני בעצם היה הראשון. כן. Okay. וזה שיר שהוא נכתב בעקבות העובדה שהם לא זכו בזה, בקדם אירוויזיון ולא נסעו לאירוויזיון, והם נשארו בארץ, אז בואו נשמע את זה מתקליט, מויניל כמובן, ואנחנו נתפלל חזק שזה... שאין שריטות ואין אתם יודעים מה. זה מגיע? מגיע. הנה זה מגיע, אפילו לא שרוט עכשיו. חשבנו כמעט, עוד מעט, הורסים מזוותיו לקחנו פסנתר, זה לא עוזר, בגלל נקודה מטוס עולה עולה, ליבי אופו אבד ואין לי נגדות עם שם נפלתי על פניי, אבל אני עוד חי ככה זה להיות מקום שני אנחנו נשארים בארץ, אנחנו נשארים, אנחנו נשארים בארץ, עד מאה ועשרים. ושוב עם עבר משחק השבת בין שמאל ליפין, הסתדרות ממשלה פסקת חבילה, אף אחד לא נביא. לציון לא נצא, העם כל כך רוצה, נמשיך עוד למשיח לחכות. עוד מס ועוד נמשיך להתבטל, אנחנו עוד שנה כאן לפחות. אנחנו נשארים נשאר נשאר בארץ. אבל זה לא נכון, כי אנחנו <laughs> נאלצים... <laughs> <laughs> אנחנו צריכים <laughs> לעבור לשיר הבא ולסיים את, uh, uh, <laughs> את השידור. אנחנו נשארים בארץ, אבל אתם... ואנחנו נפרדים עכשיו. אנחנו נסיים את השידור. Uh, תודה רבה לדוד קריבושי שהיה איתנו, לחלטים. בכיף, נהניתי מאוד, כן. תודה רבה לכם. נזמין אותו לעוד תוכנית. בוודאי, אנחנו נעשה תוכנית נוספת, ואני חושב שנקדיש את זה לסרטים שהוא הלחין, ולשירים של הגשש, כי יש הרבה שהוא הלחין. ולטיילת. ולטיילת, ולעוד המון המון דברים טובים, כי באמת, uh, דוד קריבושי חתום על המון דברים טובים כמלחין וכמאבד. אז שוב, תודה רבה שהיית כאן איתנו. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה, משה. תודה רבה לך, אהרון, תודה לאמירה. תודה לאמירה שהפיכה. תודה לדותן. דותן שהעביר שהיא... את השידור בכיף, אחרת זה לא היה עובר. אנחנו אה, נסיים את התוכנית אולי בטעימה. לפעם הבאה שנארח כאן לדוד קריבושי, אמרנו שירים מתוך סרטים. זה מתוך הסרט חצי חצי, סרט של בועז דוידזון. ואסי דיין. ואריק איינשטיין שר על לאו לא הטוב. רוטבליט כתב, אם אני זוכר נכון, את המילים. כן. וזהו, תחזרו אלינו בשבוע הבא, תהיה לנו עוד תוכנית נחמדה של מעדן ויניל, ותודה שהייתם איתנו. תודה, תודה רבה לך. ביי. ביי. נח בשלום, על נשכבו מאוהדו, מאוהדו אסון כזה קרה, עוד אתמול כל כך אריז היה